În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi negit, Iubiți credincioși, mai înainte de toate, înălțăm rugășiuni de mulțumire, înaintea prea de viață păcătoare și nedespărțite treini. De asemenea, înaintea prea curatii, prea de Dumnezeu născătoare și pururea fecioarei Maria, Măicuța Domnului, a tuturor sfintele o putere și a tuturor sfinților, că și iată, prea mare purtare de grijă dumnezeiască ne adunat împreună. Să ne bucurăm de dumnezeiască liturgie, să împărtășim din lumina prea împărătescului praznic dumnezeiesc a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, frașii de asemenea, mulțumim prea dulciului Dumnezeu pentru toate binefacerile lui, știutii și neștiutii din noi. că purtarea de grijă dumnezeiască în diferite chipuri se revalsă asupra noastră. Și, -și atunci când credem noi că prea bunul Dumnezeu nu ni este alături sau cu ni problemă într-un mod mai tranșant cu noi, tot din iubire se întâmplă una ca aceasta Și poate atunci, a, mai mult, ochii prea sărușitori Dumnezeu spre vie spre noi, mai mult ca oricând. Deci mulțumim și pentru cele care ni se par nou bunii, și mai bâtorți pentru cele care ni se par nou. Dar înainte la de Dumnezeu, este alt fier de rații ună. Și altfel puni copile bunul de Dumnezeu, problema cu noi, oameni spre mântuirea noastră spre zlabă sau în primul rând, sunt doi dă mântuirea noastră. Iubiți pe a să câteva lucruri în legătură cu Sfânta și Dumnezeiască Iasca Evangelii care am citit-o astăzi. <coughs> și de asemenea a să spun și câteva lucruri în legătură cu prasticul care îl prăzduim astăzi în legătură cu care fac și referiri la soborul mai puțin Domnului. Iubiții mei, frați și sunori, și vreau să vă spun iată după și pruncuțul prea Isus Iisus Hristos, s-a născut străin, a fost dat la o parte, într-o alesare a venit și a săi nu l-au primit, după și într-un tip care a primit o cară asupra lui. Și a fost mărginit. Și, și el care le-a făcut pe toate, și care este vrea de toată slava, cinstea și închinășiunea, Nu a găsit loc într-o sale. Oamenii s-au pironit din strălușirea lumii acesteia și nu au vrut să-i facă lu și lui loc. Și după ce a fost, cum am spus, după ce a venit în lume în chivu și între și s-a născut în peștera din bebeluie, iată, alte furie sunt dreaptă împotriva lui. Că și rodă, care a aflat de la mai timpul când se va naște Mântuitorul Iisus Hristos și unde se va naște Bedeemul Iudeei, cum zice acolo, prorocul și tu Bedeemul, nu ești nici de cum și mai mic din locasurile lui Iuda, că și în tine va ieși Stăpânitorul, împăciuitorul. Și iată altă prigoană, cum am spus, să năpustești împotriva Mântuitorului și altă lovitură, scârșnești cu colțe, să sfârșii pe pruncuțul prea dulce, Iisus Hristos. Și anume, Irod, cum am spus, socotind timpul de la mași, de vestirea din cele care mașii le-au adus, la, le -au adus lui la cunoștință, căuta pe prunca să-l ucidă, Și atunci a tot știutorul Dumnezeu, care cunoaște inimile și o oamenilor, mai înainte ca un gând să se nască pe șerul minții lor, și mai înainte ca din dinăuntru lor să fie, să vină, ca să spun așa, la viață, la ființă, cunoștea toate aceste este a lui Irod și cunoștea mânie și furia lui Irod. Și de aceea se descoperă Bunul Dumnezeu prin Îngerasul Său și spune în vizul lui Iosif, Iosif, fiul lui David, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt, Că și iată, Irod vrea să curme viața pruncului. asta, a dat pruncă ca toți copiii de la 2 an, ani și mai în jos, să fi trecut prin așcuțâșul Sabie, gândind el în atot vigleria lui și în atot furia inimii lui și mânia lui, că va ucide-ți pe pruncuțul prea dulce Iisus Hristos pentru și ei la -ți. Și deși ea, Rea Bună Dumnezeu să discupe prin Îngea și a zis și ia pruncul, Iosirea și pe mama lui și să fugi în Egipt. Și atunci ea pleacă în Egipt Și stai acolo până când îți voi spune eu. Iubiții mi și surori, oare nu putea prea bunul Dumnezeu să pământul și să înghită pe erodul și el mat și pe toți un gând cu el? Cu adevărat, putea. Nu putea prea bunul Dumnezeu să-l să facă să-l înțepe în ascunsul sabiei lui, putea. Că la bunul Dumnezeu toate sunt cu putință. Și prea bunul Dumnezeu putea la porunca sa, să de dea mulți pe iroși și pe toți care erau cu gândul cel blestemat de a uci de pe prun. Dar toată lucrarea mesianică care a făcut-o Mântuitorul nostru Isus Hristos nu a făcut-o pentru sine ci a făcut-o pentru noi. Și prin toate a vrut să se facă pildă nouă. Atât prin cuvânt, în primul rând, Și în alt doilea i -a și prin faptă. A vrut să ne din nou cam cum să punem problema în stă în viac, prin mersul lumii aceștia, că suntem pe fața Pământului, ca să ne punem la altă post. A vrut să ne arățe bruncuțul prea și iată vor veni prigoane și asupra voastră. Toți care mă vor cinsti pe mine, după adevăr, vor fi prigoniți. Gozişi cu apostol Pavel, care este numit pur al lui Hristos, sau s-a bazat pe ajenii. Tot creștinul care vrea să trăiască cu Chernii, prin întruie Isus Hristos, va fi privenit. De îndumitorul cunoscând în atot cunoașterea sa. Cunoscând cei care vor veni asupra celor care vor fi cinzitori fața de el după dreptate și după adevăr, Le-a arătat prin pildă, sau ne-a arătat prin pildă am cum să punem problema. El, cum am spus, putea să rămână în fața lui Iroși, să-L pe viața și pe moarte, că El spune într-o Sfântă Evanghelie care se cistește în Săptămâna Mare, în Sfântul și în Post, foarte frumos! Zice, oare nu pot eu să rog pe Tatăl meu să-mi pună la îndemână mai mult decât 12-le și unde îngeri să mă păzască? Dar cum să mă Împlini și pentru care am venit eu în lumea aceasta. Vedeți? Cel care atunci putea să roage pe Tatăl să-i pune la îndemână 12 legi din îngere, sau mai mulți. Și acum a putea să facă lucrul acesta. Dar cum am spus, prea purtul Dumnezeu a vrut, prin viața sa, prin felul său de abordare, să-l să prin noi și să-i cum punem problema când va veni plicoana. Și își va deschide colții, să-i se pe lucrul cruțare. Și deși, dragii mei frați, și surori, noi trăim acum într-un timp de triboană. Deși pe față, nu prea să o observă prea mult, trebuie să ai o privire duhovnicească. Trebuie să ai o sensibilitate a inimii, o cinstire specială față de Bunul Dumnezeu, ca să înțelegi tot alaia care s-a revărsat pe fața Pământului și care, fără recursare, năpustește ver de fier de furtun și iscă fel de fier, de turburări. Cei mai mulți din zilele noastre gândesc așa. Dacă stai și îi întrebi, și cei care și-au alipit inima lor din fața pământului aceste, zic și niciodată nu a fost mai bine ca acum. Iar avem posibilități cu tare, cu... în afară, de blestemata pandemii. Dar în ei zic așa, avem posibilități cu tare, cu tare, uitind pe fața pământului, avem ni să dau bani, ni să oferă oportunități după oportunități. Ne putem satisface și toate dorințele trupului în cel mai înalt acum că iată e desplânarea ei la rang de cinstii. sunt toate obiectele ca să zic patimii, să ne îndulșim cât lejul trupului nostru, pătimași, să îl cu acestea. Și așa zicei cei mai mulți în chipul noastră. Ne putem distra, putem trăi, putem face, putem lucruri, lucrurile, putem să dăm, acum pe fața Pământului, vedeți, Mai mult ca oricând, cei care zvicleni, sunt vicleni sunt scoși în evidență. Cei care sunt, ca să zic așa, cei mai vișioși, să arată ca embleme în lumea asta. Și așa mai departe. Dar oamenii și ei duplișești o servă, care este înăpustită asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos și asupra noastră tuturor care vrem să-L după dreptate și după adevăr prin prea dulcere nostru împărat. Și deși, acum spuneam, trebuie să fim trezi duhovnișești și trebuie să urmăm și noi în abordare, în timp de privoană, pe prea dulcele nostru pruncuții Iisus, ceresc, Iisus Hristos. Prea dulcele prunc ceresc. El ne-a arătat cum să punem problema. Deși ea, să nu ne încăpățânăm câteodată și să ne batem cu pumnul un piem, noi mergem în fază. Noi ne dușim, noi vom face, noi vom drege ce se ne smerim, Și exact cum zici Sfânt Sfântului Sfântul Ioan, aur, tu fășelerea omului, omule, ferește din fața, fața primejdii, cum ți-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos, iar dacă pe dulcii de Dumnezeu, în tot înțelepciunea sa, îngăduie ca să te întâlnești cu vrăjmașii credinței, ridică n mâinile la cer, cheamă numele Domnului asupra ta și mărturisăștii, pe viața și pe moartea de vărul din credință, Și scoat în evidență după aduce de Dumnezeu, mărturisești, purtarea sa de grijă și cei care ne-a descoperit Domnul să-i în lumea aceasta. Deci, dragi lor, prea bunul Dumnezeu ne arată prin toate, cum am spus mai la începutul Pământului, ne arată cum să punem și noi la rândul nostru probleme. problemă. Și să nu ne îndărâdeșim cu nonșalanță și să zicem, da, Cei mai mulți zic așa, dar și el n-are grinul, îmi poate grijă, Dumnezeu mă duc în față, mă duc cu tare. Da, Dumnezeu poate de grijă. Dar tot Dumnezeu ne-a arătat și tipul de abordare care trebuie să l avem, pierdut. Câteodată Dumnezeu a arătat o stare din mare îndrăzneală să punem problema, altădată sunt diferind din fața furiei. De aceea, să avem niște în mânt, să le facem toate cu sfat, în primul rând cu sfatul evanghelicesc, care este graiu dumnezeiesc, Și în al doilea însă ascultăm de duhovni și noștri cum Bunul Dumnezeu prin ei să înțelepciunea sa, tot înțelepciunea sa și le pune la adăpost. Iubiți-vă, ca, ca să nu înjească cuvântul, mă întorc în cea de doua parte a cuvântului meu și spunem câteva cuvinte în legătură cu soborul, mai păsit, Domnule. Cuvântul sobor, mai înainte sunt tălmășim, înseamnă a adunarii de popor. Iar prin soporul mai puțin prin cinstirea care s-a duce mai puțin Domnului astăzi, să arate purtarea din grijă Dumnezeiască. Prea bun Dumnezeu care ieri, binești ne-a arătat praznic cu prea sfintii sarii în mântuitorul nostru, Isus Isus, toți, pruncuțul prea dulce și șervesc. Iată, el vrea să arate cinstirii și prea curat mașii mai și sale. Și deși ea a însuflat pe Sfinții Părinți ca să pună a doua zi, a prea din nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos să pună cinstirea Măicuței Domnului prin excelență. Care este persoana care a participat la prea naștere nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Că de fapt așa se procedează și la alte prazești, dacă le aduci în la buramestirii sau la altele, a doua zi, după praznic, să prăzduiesc ori Sfântul Arvandem, Gabrielu și așa mai departe. cei care au participat în prazit și așa mai departe. Deci, așa de minunat este prea Bunul Dumnezeu, El nu caută doar pentru sine și în stire. El nu este în nouă oamenilor care facem tot posibilul, dăm din coate. Și aici nu generalizăm, mai sunt și excepții slavului Dumnezeu, spre slava Domnului și spre bucuria noastră. Dar cei mai mulți doresc cinstirea doar pentru ei înșiși. Cei mai mulți doresc revărsarea luminii și a strălușirii doar pentru evoul lor însuși. Nu doresc cinstirii și a altora. La Preabunul Dumnezeu nu e tot așa. Preabunul Dumnezeu vor să fie cinstită și mai cuța Domnului care participa la Preasfântul și Preazăritul Prazic a nașterii sale. Pidește vență. Că mâincuțatul nu l-a purtat prea curat, prea sfântul și prea nevinovatul sau pântișii, pe un și Iisus Hristos. Deci, după cum am spus, cuvântul Sobor se tărnășește prin adunare de popor. Și astăzi se face referire nu numai la un Sobor pământiesc, ci este vorba și de Soborul ceresc. Că Maicuța Domnului este laudată de de heruvimilor, serafimilor, domnilor, stăpânilor, începătorilor, arhanghelilor, și toate cetrii și nou, o laudă pe Maicuța Domnului, sus în cer, cer și este mai cinstită decât heruvimilor și mai zărbită fără asemănare decât serafinilor. că ea a născut pe prea dulcele prunchii Iisus Hristos, cum știți că s-a întâmplat, ele a vrăzuit ieri. Am Deci aceste două soboare, atât și el din cer, care format din Sfinții îngerii, cât și pe pământesc care e format din cinstitorii prea bunului Dumnezeu și mai puținui Domnului, să uniesc împreună într-un bunul Dumnezeu și în laudă pe prea dulcea, prea curată, corumbiță și ebiască mai Domnului. Iubiți-ne, frați și surori, Preacurata măicuța Domnului este mijloșitoare pentru sufletele noastre. Mai ales în timpul este atât de amestecate. Mai ales acum când vedem fel de fel de ispite, fel de fel de viclenii, fel de fel de trădări și vânzări care se întâmplă pe fața Pământului. Mai ales acum când vedem pe dușmanii credinței care să ne pustească fără și să sfânt și de Dumnezeu după adevăr și după dreptate, care îl pe Domnul după adevăr și după dreptare, de mai mult ca oricând acum avem nevoie de mijloșirea mai Maicuții Domnului, să ne acopere Preacurată, porumbiți și sub supra Sfântul și Preacuratul Său acoperămând. Oarecare este așa care nu a alergat Sau care să alerge, mai bine zis. Cu rugăciunii sincere. Citind el Sfântului Paraclis, Sfântul Paraclis a Măicuții Domnului. Sau alte rugăciuni care fac de ferici și sunt dreapte cu de maicuța Domnului. Care este așa, la care rămas cu mântii boale, cu mântii inimii și a Sufletului boale, neprimind răspuns de la maicuța Domnului? Cu adevărat nimeni. Și care a zis și așa este mișinos și de trei ori mișinos. Căci noi ca preuți cunoaștem acestea, fiindcă relaționăm cu poporul bunul Dumnezeu și mulți sunt care vin cu latri și ne spun, iată părinte, eu am avut cu tari ispit, cu tari încercari, cu tari neajuns. Pe drumul vieții mele am alergat la Măicuța Domnului citindu-i Sfântul Acatis sau după Baleaclis și așa mai departe și Măicuța Domnului i-a dat răspunsă și, și multă pace și să s să arătat într-o familia mea, în casa mea. În lăuntru meu, în mintea, în inima mea, în sufletul meu și așa mai departe. Noi cunoaștem bine excelență, și din încercările și trăirile noastre, ca preoți, și de asemenea și din cele care ne vedem, care ne din trăirile poporului și din sânțelea poporului Dumnezeu, cunoaștem bine excelență, puterea binefăcătoarei a mijlocirilor aduse din maicuța Domnului înainte a preasfintii de ei, pentru sufletele noastră. Deci ea, dragii mei, cuvine să se ne unim și noi cu soboarele și este care îmi pe Maicuța Domnului și să aducem și noi doxologie, să aducem laudă, să aducem cinste, să aducem rugăciuni de cereri și de mulțumiri, înaintea prea și prea curatei, porumbiții și care este prea curată Maicuța Domnului. Iubiții mei, frați și surori, dacă să aflăm după dreptate de trecere la Maicuța Domnului, trebuie să urmăm și noi curății inimii ei. Ea este și preacurată, prea curată, și prea sfântă, cea plină de Evlavii, cea plină de Zmerienii, ci de toate prea preasfântului Duh. Iar dacă noi, înăuntru nostru, nu avem și noi o așezare dubovisească sinceră, prea curată mai puțin a Domnului nu ne dă răspuns la alergări și la, eu știu, cererile inimilor și mințelor noastre. Și rămânem atunci, adevărat, cu mâinile Fiindcă Măicuța Domnului voiește și prin așa asta să ne învețe să trăim duhovnișeștii, să ne învețe să urmăm și noi lucrarea ei, adică să urmăm râvna ei, să urmăm jertfa care a făcut-o Măicuța Domnului, să urmăm curăția inimii ei, curăția trupului ei, bineînțeles, fiecare în linia lui și așa mai departe. Și atunci Măicuța Domnului îmi voșește dintr-un noi. Dacă noi chemăm numele prea sfânt, prea dorit, prea dulce a Măicuței Domnului, cu gurile noastre, iar inimile noastre sfârși și iubișei din jur, dacă inimile noastre slopoadă, să săgeți de ură, de invidii, de și de pismă și de alte patri împlestemate împotriva seminilor noștri, atunci, să Domnului, nu ne dă răspuns, cum am spus, la șerii inimilor noastre. Deci, ea, să ne pregătim inimile noastre, să ne smerim sub brațul cel în prea înaltă pe a Dumnezeu. Să ne zmerim sub acoperi multe, măicuții Domnului, că tare mult mai i măicuța Domnului, și el cu inima. Ea s-a arătat prin excelență foarte că când a zis înaintea Sfântului Arhanghel, Gabriel. de iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și atunci tare mult să bucură, mai Domnului, de inima, și el zmerit și înfrânte, care nu sunt plini de aroganță, Nu sunt plini de mândri și de slabă, de șarpe și tot alargiu și satari iubirea de sânii, care se naște din iubirea de Sânu. Și atunci am învățat Domnului, dă răspuns și miloșiește pentru cei care se lași sincer sunt dreapte către ajutorul ei și către al ei. Dar, cum spuneam, să arătăm și noi oare oarecare lucrare. Să nu mulțim lacrimile mai puțini, Domnul, printre ei de a nu mă refer numai la dumneavoastră, zic în primul rând față de mine, cuvântul mă lovește pe mine, și în o dorele cu toții, cei care ascultă ne nevredica mea predică, deci cu toții să nu lacrimile mai lui Maicuții Domnului, să nu mulțum suspirul de inimii ei, iar ziua și noaptea nevășește pentru fiecare dintre noi, că și în istorie de multe ori, dacă citim minuni mai Maicuții domnul, putem să înțelegem și să și să observăm acesta, ce acest, și vreau să spun, de multe ori în istorie, Prea bunul Dumnezeu a vrut să termine neamul oamenii să pierdă lumea aceasta, pentru fără de legii și urții care s-au năpustit și s-au îndreptat spre El, și între oaltă între noi, iar mijloșinii mai puții Domnului l-au pornit la miră mult, pe Prea Dumnezeu, și ne-a mai dat încă timp de pocărință, ca să ne venim În sine. Deși au uitați creșterea Măicuții Domnului, cum s-arat într-un Duhul preasfânt din Sfinții Părinți? Uitați de creșterea are Măicuța Domnului, sunt întoarcă mânie așa după dreptate, care Bunul Dumnezeu a îndreptat-o spre noi. Măicuța Domnului, cu rugăciunea din cu mijloșit din Sari, a întors această mânie. Și Prea Bunul Dumnezeu ne-a mai rânduit timp de pocăință, cum a spus. Deși ei, dragii mei, frați și surori, să avem pe Măicuța Domnului pentru noi dar să ne sunim și noi după putere. Să trăim și să avem virtuțile care le avea Măicuța Domnului. Să iubim în primul rând curăția inimii. Să iubim curăția trupului. Să iubim Evlavia și râmla în față de bunul Dumnezeu. Să iubim jerfa și osteniala. Că și fuge de jerfă și de ostenială așa la fuge de bunul Dumnezeu. Maicuța Domnului n-a fugit de jerfă. N-a fugit din durerea sabiei care trebuie în inima ei, cum și Sfântul și Dreptul Simeon, cum i-a prorocit într-un Duhul Preasfânt. Ea a primit pe toate cu smerire și cu blândeță, s-a smerit sub brațul cel prea înalt, a Prea Bunului Dumnezeu, a Prea Sfântii Treimi, și a purtat crucea cu răbdare și cu recunoștință, și Prea Bunului Dumnezeu a răsplătit-o ca atare. Așa și pentru noi ne va răsplăti Mântuitorul nostru prea dulce, Pentru că și Domnului, dacă vormește pe trebuie pe curate mai Domnului. Deci aș mai face o referire, după cum am spus, la începutul și de a doua părți cuvântului la care faci o referire la sobor mai Domnului, v-am spus că cuvântul sobor înseamnă adunare de popor. Și acum guiu de la soborul și al bine cuvântat. De la soborul cel care se face întru Duhul Prea Sfânt. De la soborul cel care se face întru al Lui Dumnezeu sau Măicuții Domnului, viu la alte soboare care sunt în lumea asta. Care soboare? Soboarele șele viclene. Oare nu se adună în lumea asta mulți care pun la, la cale planul și și retricurile cu care se în fața Pământului? Să adună atâția în fiecare timp și în fiecare clipă să îmbrăjmași al Lui Dumnezeu care și ei fac soboare. Dar nu soboare de cinstirea Domnului. Nu soboare de mai Măicuții Domnului. Ci soboare întunecate și prea brestemate, prin care lovesc promia divină, în primul rând, și în al doilea rând lovesc pisemenii lor. Căci aceștia, la aceste soboare, folosesc înțelepci înțelepciunea și -a demonică, și a vicleană, care vine la satană, și cu un. Curs din săpciunii acesteia vor să prindă pe cei mai slabi. Uitați, cei care zic și au pus la care, iată, oamenii sau mulțat pe vața pământului, pământul nu mai poate părta. Deci acei exterminăm, trebuie să-i din joc. Oare ce aceștia nu fac și ei sobare. Oare ce asta nu s-a dună și intr-o bleste martele Alailor, demoniște? Oare aceștia nu și ei pe pratică lor. Să însușesc lor. Anumitii prerogative care le are pe excelență doar bunul Dumnezeu? Și unul dintre ele este a tot stăpânirea, a tot lucrarea, a tot porunșirea și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră unii dintre ele. Deci ce își asumă și își arată acestea? Ei zic că sunt a tot porunșitori. Adică ei fac planul, ei croiesc fier de fier din țălesuri și de cursă vicleană și le aruncă, le aruncă pe baza Pământului. K říkají ti, călăuasi, și jak și by dělali pământ, a vědí, jak moc to poartí jak oni by dělali séru, jako oni by dělali slunce, jako oni a vědí ti, že și ti, călăuasi, jak se řândují, jak určitě, zda zhátá, v virgulă, a já se zase zase zase zase Co zase zase zase zase zase zase zase zase zase zase zase zase zase care se ridică cu nonșalanță. prin care se ridică cu nonșalansă împotriva lui Dumnezeu, tocmai prin aceasta lovesc creația. Că și atunci când omul își ridică prin șeana și când și-a în limba împotriva pronii dumnezeiești, atunci și creația și-a scut în limba împotriva lui preste mar. Deci a zis și Dumnezeiescu va Mare foarte frumos. Zici și la început, în edien, acolo... Erau toate așa de frumos rânduiti de bunul Dumnezeu, încât adușeau numai mângâierii omului, lui Adam și Eva, protopărinților noștri. Dar după și aceștia s-au ridicat sprânșeana împotriva croniii divinii, după și aceștia nu au mai ascultat sfatul dumnezeiesc, ci au vrut să asculte sfatul de la prestematul nu au vrut să mai mulțumească din starea care le-au dăruit în bunul Dumnezeu, ci au vrut o stare care Eu arăt, arătat masul de diavol. Atunci s-au năpusit ei prin această neascultare împotriva Creatorului și și Creația s-a năpustit împotriva lor. Că zice Dumnezeu, e cu și el mare, zice și vântul bati cu furie și lovește pe om, și i aduce și suferințe, grindina la fierul lovești, lovești pistul obraz, și focul ard mare, al înghiti, fier Și toate și-au ieșit din marca așezării lor, fiindcă omul, mai înainte, a ieșit din marca așezării lui și el care a fost rânduit de Bunul Dumnezeu să fie Împăratul Creației. Deci ea pe Împăratul Creației, el de Domnul, s-a articlat împotriva Împăratului împăratilor, adică a prea Bunului Dumnezeu, și Creația s-a în împotriva omului. Și aceștia care se ridică cu în împotriva Lui bunul Dumnezeu, ei schimbă în mersul Creației. Ei care le zic ca apărul puterea pământului. Ei care le zic ca o purtare de grijă, ca nu cumva să întoarcă pământul în vier sau să întâmple alt ceva. Ei care le zic că ei știu să mă sare. Lumina care vin de la vine de la soare și toate și ele, bătăile vântului, vor să li stă pânească ei. Iar ei, când aceasă în lovest pe prea lui Dumnezeu care din excelentă. Iesitator la toată zintirea și creatorul la toată creația. Și lovindul pe prea bună Dumnezeu, prea lor și fac și creația să ne împotriva lor. Și cei care s-au purtători de grijă a creației, de fapt ei cu nonșalanță o rovesc. deși ei mi-e trașitul lor și observă în zilele noastre. Fac referiții de la soboare care s-adună într-un cinstire a care Domnului, care prăzui și soborul, mai Măicuții Domnului. Fac soboare, mari și biclei mulți pe pământ. Când nu se înăpustesc împotriva în cinstitorilor de Dumnezeu și fac și ei sobare. cum făceau farisei și găturarii și avierei în legea și aldeche, când l-au trădat prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și ei au făcut sobori. Și ei s-au sfătuit unul cu altul, dar nu a fost un sobor binecuvântat, ci a fost un sobor viclean, trădător, care l-a trădat prin un împăratul, împăratul și domnul domnilor și cel care ies din izvorul a toată dreptatea și a toată nevinovăția. De vedeți? Cea mai cruntă, cea mai vicleană judecată s-a adus câte stăpânul creazii, Mântuitorul Iisus Hristos. Pruncuțul care să... -a, a căruia prăzutuim prea sfânta sa nașterii noi. Iată sunt soboare viclenii în lume care și-a scut glasul lor și frământările lor și toate scene lor. Le-a scut împotriva creației cu norișalanță. Împotriva prea bunului Dumnezeu. Și de ce, dragii mei, Noi să fim și să facem parte din soboarele și ele binecuvântate, care aducem laudă și cinstirii pe-a lui Dumnezeu și în care aduce în care aducem laudă și măririi puții Domnului și la toate care legate din Domnul, ci nici de cum să nu fim părtași cu blestebatele, soboarele, clene care se întâmplă sub soare mai mult ca oricând în zilele noastre. Nici măcar să nu participăm în oarecare chipuri la acestea, Căci de multe ori putem participa și indirect și să, să fim părtați la acestei soboarele este mare. Atunci când arătăm oarecare tăciere, atunci când arătăm oarecare cinstiri unor de pe fața Pământului, noi participăm la toate sfaturilor lor viclene. Atunci când nu îi duși, cum nu s-a dus poporul Dumnezeu, nu s-a dus să voteze pentru familie, atunci s-au înăpustit și ei și s-au făcut părtași cu cei care au înfăptuiesc și care au pus la cale diferite soboare biclerii. Deci putem să fim participăm indirect și să fim părtași acestor soboare biclerii de pe fața Pământului. Deci să fim cu mare minte, să-și reșetăm cu multă atenție toate, cu multe la bunul Dumnezeu, că El îi toată lumina și a toată înțelepciunea și -a toată purtarea de grijă și să rugăm pe Prea Dumnezeu cu lacrimi, Pentru mai cuții Domnului și a tuturor Sfinților, să ne dea să rămânem în pișoare, să nu fi împărtași acestor prestematii soboare de pe fața Pământului, care sunt rădătoare de Dumnezeu prin excelență. Iată, mulți sunt să vă spun, fratele, dar nu vreau să mai cu cuvântul. Doar îl pe prea bunul Dumnezeu, iubitorul de oameni. Cel care s-a născut în pieșterea din BDM. Cel care arată ce în prea curat, mai puțin din soborul care prăzduie masă, în cinstea mai puțin, domne, în rostul, devine prea bogată a samirostibiri asupra fiecăruia dintre noi. Să ne dea în să ne dea plișete, să ne dea dișe în să putem să-și iertăm duhurile, că nu tot Duhul vine de la prea de Dumnezeu, sunt Duhuri mici în lume care iau chip de la și de lumină. Diavolul, îngerul Satanie, echip din lumină, așa cei mai mulți sau aceia care sunt insuflați de Duhul ișerificlele de, de moare și iarchi iau echip din și să arată și vin printre noi, și de duh la desvedanare, ni sfungi fără grosare și ne duc și ne, ne, ne arung în zorii periculoase, și vor să ne despărțim iubirea de Omul Mântuitorul nostru Isus Hristos. De cum am spus de atunci de Dumnezeu, cu purtarea sa de grijă, să atingă din inimile noastre, din noastre, să-L dea înțelepciunea cum să purim problema, să fugim și noi, cum a plecat El din fața furii lui Irod, așa să fugim și noi din fața să stăpânitorilor viacului acesteia. Dar dacă Bunul Dumnezeu, în tot purtarea sa de grijă, va hotărâ să ne întâlnim cu aceștia, să-L mărturisăm pe Domnul nostru, fără, fără să ne din noi, pe viață și pe moarte să mărturisăm prea dulcii de Dumnezeu, pe măcuța Domnului și tot adevărul credinței, prea sărbindu-L pe Tatăl, pe fiu și pe Sfântul Duh, trăimea aceea de o ființă și, și nedespărțită, totdeauna, acum și purulea și vieții vieților. Amin.